Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka Nyligen hör ni våra topp 10 filmer Vi tänkte ta samt tv-serier också Men att inte dela upp det På drama och komedi Gjorde bara dåaktigt Det skiljer sig så mycket från varandra Så idag tar vi topp 10 drama Där inkluderar vi action Och ja, allt som inte är komedi För det sparar vi till ett senare avsnitt Allt som är allvarligt Ja just det, mörker, det är det mörka avsnittet Dark vi kör varsen topp 10. Ja. Yeah. Och vi börjar på tionde plats och jobbar oss till toppen. Oh. Oh, what a day. Vi rivstartar med plats nummer 10. Och där mina kära vänner kommer... Heroes, för min del. Ah! Ja, starka minnen. Ja, den, den älskar jag när den kom Den, den blev ju inte så jättelångvarig Det blev ju fyra säsonger mm. Och så en revival nu Jag är inte gått så bra för den här uh, yeah. Men det är ju inte revivalen Jag tänker på främst Utan det är ju framförallt De tre första säsongerna Av Heroes mm. Mm. Gick det nästa sen då? Jag ty tyckte Nej, det Den blev... andra säsongen tyckte jag det tappade lite <laughs> Ja men det stämmer nu att andra säsongen var lite äh, vacklande sen, sen kom den upp äh, mm -hmm. starkt i, trean, i tredje ja, det säsongen bra. just för att de då de blev det inte Heroes utan Willens i stort sett. Mm. Och ni som kanske inte har sett Heroes för det, det var ett tag sedan den gick ut. Det handlar ju om människor som fått superkrafter typ. Mm. Och vissa utnyttjar det till gott och andra till ont. Ja precis. Minst första säsongen med värma. Ja, det den var ju fullständigt bra. Fruktansvärt bra, ja. Sen är det som du säger att andra säsongen blev faktiskt sämre. Och där tror jag att de tappade ganska många. Men sen tyckte jag att den kom tillbaka starkt genom att koncentrera sig på mer onda personer i mm. tredje säsongen. Mm. Och sen blev det liksom tyvärr ett dåligt. Avslut på det. Ja, ja. ja det är synd. Det var lite där de tappade mig som mellan tredje och fjärde jag, mm. tror jag. jag tror det kändes som den här, de fick samma problem som löst hade. Att mm. Det fick in, inget riktigt slut eller så. De knöt inte ihop alla. är det så som det är med många bara så att skaparna liksom poppar av. Och så får andra ta vid, och så blir inte alls samma grej. Mm, kan så Det återkommer jag till i flera <laughs> exempel <laughs> Ja, precis ja. Men detta var ju, det var ju så snyggt Det var ju lite serietidningsaktigt och mm, Härligt skådespel Vi har Zachary Quinto som Skyler ja, Som den första badguyen Kan man säga mm. Och det har gått ganska bra fram Sen nu spelar ju den nya Spock mm. I de nya Star Trek-filmerna ja, det. det är inga fler dagar, Men bara två då det är bara två, Star Trek. Där är nu tre. Om jag inte är helt fel ute och så är en fjärde på gång. Eller om det är fyra. What? En femte på gång. Där är, det är nej, nej, tre är då. Där är tre stycken och en fjärde är på, på uh -huh. gång. Star Trek, Into Darkness, var två Ja. Yeah. Och sen har ingen aning. Oh, ja, vad heter den? Ja, oh, det står still Den var inte lika bra tyckte jag som Into the Darkness. Nä, jag kan helt okej. Okay. Alltså, mm. de här nya Star Trek det, det, det är lite mer action påminner, eller kanske lite mer om Star Wars än vad de tidigare har gjort för dig. Det. det är mm. lite mer ubåtaktigt att du följer allt från skeppets cockpit och mm. skeppet skakar lite när de får <laughs> <laughs> bli bombarderade. Ja. Så det är lite mer fart i de här. Inte ja. tillbaka till Heroes. Heroes, ja. Det var ju mycket, jag, jag älskar när jag är mycket mystik och lite så här att, mm. och det var det gott om i Heroes också. Och framförallt liksom lite det här övernaturliga också. Och ja, framförallt när det är inbäddat i lite, lite realism, man ska säga. Mm. Ja, precis. <laughs> att det inte att det blir för mycket, säga. Nej, ska säga. Det är en snygg blandning som man fick tillrätta. Mm. Och och jag tänkte på dig faktiskt äh, när vi ändå snackade om Star Trek, ju, han... Och det står helt till med namnet. så jag, brukar föl jag följer han till och med på Facebook. Ju. Original Captain Solo från Star Trek är ju med i den här serien också. Mm -hmm. Spelar mycket mörkare karaktär än i Star Trek givetvis. Men... Uh, George Takei? George Takei, tack. Mm. Han <laughs> ja, det står helt <laughs> han är, han är, alltså George Takei är ju sjukt härlig. För han, är, han är ju homosexuell och han är, han väntar många anti. Trump. <laughs> ja men det är, det är ju mycket pro alltså, för jämlikhet och sånt här. Mm. Han, han gör han gör det på ett sådant fruktansvärt härligt sätt. Ja, fan. Och uh, han är även med lite i i det uh, eller The Big Bang Theory. Mm -hmm. Och bjuder då mycket på sig själv där också. <laughs> Han spelar sig själv där också. Oh. men men här uh, nu gör du fuktansvärt bra um, tar man då de här uh, små camionsen i The Big Bang Ferry och uh, tänker på han som uh, Captain Solo så är ju detta en väldigt annorlunda karaktär som han spelar. Ja, ja heroes. Mm. Heroes. Oh, ja, jag började, jag <laughs> <laughs> Max nummer 10. She's saying Please. She's saying Please help me. Lost. Lost. Mm. mm. Det var något som började lovande, ja, vacklade också. lite, ryckte upp sig, avslutade kanske inte på topp, men det var ändå alltså, många timmar underbart tv-tittande. <laughs> många ja. risningar längs ryggraden och ja, lite skratt, lite tårar, mycket mystik, I like it. Ja, men det, det, mm. Jag håller med dig, jag, jag håller Lust och Heroes ganska jämt där. Mm. Men eh, precis som du sa eh, jag Du kanske gillar slutet bättre än vad jag gjorde Jag var inte riktigt förtjust i det. Nej jag accepterar det, jag älskar <laughs> inte <laughs> yeah. Jag bara tyckte det Jag, jag, jag, jag fick inte ihop det Varför skulle du sluta så Jag tänker mm. inte nämna några spoilers Men det kändes bara konstigt På något sätt mm. Men eh, framförallt första säsongen Tyckte jag var ju helt Ja yeah. Man är ju duktig Maka på att lägga ut liksom mysterier och sånt där som de kanske inte riktigt visste om de skulle lösa, eller om de skulle lösa. Ja. Ibland undrar om man liksom, har dem koll på hur man, alltså hur, hur serien ska fortskridas. Mm, har, alltså full bild ja. av Hela historien. Det tror jag, inte de, jag tror de har sagt och att de inte hade. Ja. Det känns inte så, för det känns som det stora problemet med Löst var att de hade väldigt, väldigt många trådar som inte de löste i slutet mm. till. Släng in en isbjörn. <laughs> <laughs> Mörk rök. Ja, men det var liksom vissa röda trådar, men kanske vissa människor då, som bara försvann genom att de mm. dog eller och försvann ur serien mm. på ett eller annat sätt. Därför höll jag Heroes lite högre för att det blev inte lika många lösa trådar och lite så. Här. Nej, nej. Åtminstone något som man störde sig på. Ja, man måste inte få allt förklart för sig tycker jag. Det är kul att analysera lite själv. Men ja. eh, det var lite för många. Ja, precis. <laughs> men eh, man tappar hakan gång och. Eh, ja, det var bra. De har inte gjort, jag har inte fått uh, känna det av alla tv-serier. Men det här var verkligen... Det har fått mig känna mycket grejer. <laughs> <laughs> så jag kommer ja. ihåg den för fjädra i harten. Bra lust. Ja verkligen Din nummer nio. Min nummer 9 är uh, faktiskt Previously on 24 24 mm -hmm. Jag älskar Kiefer Sallamanda Allt är gjort mm. Med en speciell anledning <laughs> Det är nog ända sedan uh, uh, den här Cowboysarfilmen med Emilio och Estes Så jag är helt still Young, Guns. Young Guns, tack. Ja samma och så. Ja precis ja. Jag vill ju så gärna att han och Rebecca de Morné skulle få till det där i, i musketörerna igen. Ja just det. Men det fick han inte. Och här spelar han ju Jack Bauer som är lite lite av en hycklare kanske. Mm. Nej, han befinner sig ja. i en gråzon. Ja men det är lite så att han gör allt för sitt land så länge det handlar om sin egen familj. Eller på en personlig plan. Ja, han känns man av överallt. Ja. Så jag menar, liksom man kan gå, och, han kan gå och skjuta ihjäl människor för att han ska rädda tusen personer men han skulle aldrig kunna göra det med sin egen dotter. Mm. av mitt lite så om man är en hycklare eller inte. Mm. Men det kommer ju den vävande där du, TV börjar bli kul. Ja, det är ju det. <laughs> och med med någon bättre där. än bio kom ja. till och med. Och då kommer det mycket som... Karaktärer i grasin. Inte helt genom goda inte helt mm, blir mycket intressant att två också. Och detta var ju speciellt också för att detta var ju i, real i realtid ju. Det var liksom att mm, en minut eller... i där var ju en minut ja. i verkligheten. Ju. Ja, väldigt så det var ett helt smukt, nytt smukt, effektivt grepp. Ja. Jag håller med, det är fantastisk. Och så kom det väl strax efter 91 också, ju, Så att det blev ju väldigt aktuellt med antiterrorism och mm. allt det här ju. Absolut. Som det är mycket kretsar kring i ja, denna serien den sortens serie som USA behövde. Ja. Och du kände ja. som att du, du kunde ha varit med i ett par säsonger i Dena-serien men du var inte säker för dig. Och det, det jag skrev med Dena-serien nu så att vissa, vissa karaktärer kunde bli nördade ja. på äh, det värsta makabra sättet. Det liksom, var helt mm. bara sådär också. Liksom, ja. bara, en av de första kan Kanske ingen går säker av Ja, precis. <laughs> en ja. som helst kan rika när det kommer Jag kommer att se som... <laughs> precis. <Ja. laughs> Men äh, fruktansvärt äh, bra serier kanske blev lite enform efter ett par säsonger. Mm. Sen var det, De behöll mig lite genom att äh, utforska lite andra alltså kanske lite mer personliga aspekter på Kiffers Sanders karaktär Jack Bauer då, mm. Där han kanske än har gått Undercover och blivit en Knarkare och lite så. Ja just det Han får ju Olika former I de olika säsongerna också ja. Och det, det tycker jag är ganska skönt För annars blir det lite som lätt att, Typ som Night Rider eller Baywatch Där kanske inte Det som händer i detta avsnittet Har ingen påverkan i nästa till exempel jag gillar Nej. Att, när det är en följetung. Det är ju, de flesta fina serierna har ju liksom Storyline över hela säsongen. Ja, det är precis. inte så mycket episod. Jag, jag, jag är inte för sådana serier men... Nej, det, är ju... <laughs> det känns väl lite nu ja. <laughs> Men uh, ja, 24. Mm. Stark. Max Monier. I didn't do nothing. I, didn't, I just got home. Fargo. Fargo. Löst baserad på Berna Cohens film från 1996. I alla fall första säsongen. Där vi hittar Martin Freeman i en roll som kan likna Willem H. Macy's i filmen. Och Billy Bob Thornton som uh, yrkesmördare. Mm -hmm. Men det utspelar, sig, utspelar det sig i samma universum? Eller är det typ en remake? Lös remake kan man säga. <laughs> Lös säsongen. Sen säsong två och tre har det spelat sig i olika Tidigt, jag tror inte det var utspelat senare. Andra säsongen utspelar 70-talet. Mm. Men det finns små hintar här där, Så det konnekterar sig upp på något snyggt sätt. Men det är mm. alltså väldigt. Ja, det är fantastiskt. Vilken stämning. Det är snöigt och kallt. blodigt Roligt. Det är en väldigt snygg eh, atmosfär de bygger upp. Ja, men det är där jag kopplar frågor till. Det är mycket snö. Mm. <laughs> För det är väl påstående påstående av mycket snäll. Ja, så det är skalt. Det. <laughs> <laughs> det är ju Det är liksom eh, <laughs> subtil humor. Och, eh, och framförallt, första sången är ju. Alltså, andra och tredje är jättebra så. Men första sången var Markelos. Mm. Alltså, Martin Freeman är gud, det vet vi. Han kommer att återkomma <laughs> sen. Men, alltså, Bilboff Thornton Jävlar, vad bra han är i den hållen. Yeah. Iskall psykopat. Och så samtidigt lite, äh, lite rolig. <laughs> <Okay>. <laughs> lite som bad santa. Ja, fast <laughs> värre. Fast värre, okej. Okay. Han är jävligt otäck. <laughs> den första säsongen är då att Martin Freeman blir misshandlad av en... som alltså mobbar honom på high school och sånt där. Mm. Och så möter han av en slump den här yrkesmördaren på sjukhuset. Och... Yrkesmördaren får då intrycket av att han vill se den här killen död. Och så, ja, spår. Och det eskalerar och ja, det går helt ja, Just för jag har inte varit var något fan av filmen så, var jag lite, mm -hmm. så då, då har jag liksom inte känt någon dragning till serien heller. Men nu när du förklarar det så det låter det lite så, ja, det är spännande jättebra. faktiskt. säg jag i alla fall första svar. Ja, det mm. tänker jag nu i alla fall den är fem plus. Det var min nummer nio. Alex nummer åtta. do you have to hide better. Jag ser faktiskt Jericho. Mm -hmm. En serie som bara fick två säsonger. Jag skulle egentligen bara få en. Men eh, efter ett stort pådrag av fansen så gick de med på att göra en andra säsong. Ja, just det. Men den blev lite Mhm. Mm så andra säsongen blev tyvärr inte som den kunde ha blivit. Nice. Jericho utspelar sig ja, i USA, nutid. Men eh, det är flera atombomber som går, går av över hela landet. Ja, USA blir ett third world country. Det där handlar om eh, städerna för skydda sig själv och ha lite eh, byteshandel och lite så här. Och så är det ju lite mystiskt. Vem har bombat dem och varför och lite så här. Ja. Mycket konspirationsteori och mycket mystik. Jag älskar det. Mm. Så jag tycker det var jävligt synd att tvåan Blev så rushad som den blev yeah. För de fick väl Jag kommer ihåg hur många avsnitt de fick Men mycket mindre än mm. första Var det inte Spelberg med det här på talen? Nej, det tror jag inte Jericho. nej, ja, kan säga <laughs> Men äh, grymt skådespel och, äh, Noterat ja, Värt att se, definitivt första säsongen Men man vill ju gärna veta mer Vad som händer sen också så mm. Du får ju se säsong två också Men har jag har i åtanke att det lite ja. väldigt hackigt. Och att den kunde faktiskt bli bättre. Ah. Max nummer åtta. Previously on 24. 24. Har vi ett teaktor? <laughs> <laughs> ja, ja, det finns inget mer att säga. Inget mer att säga. Stark, ja. Nyskapande briljant. Mm. Kiva Sutherland i sitt livsroll. Ja, precis. Tack, <laughs> Det är svårt att, svårt att få in han i någon annan karaktär sen efteråt. Han gjorde ju väl... Han ser nu, men sett Han, ja, han spelar väl inte riktigt samma karaktär. Den de blev väl inte lika populär bara för det, tror jag. Aj. Jag vet inte. Det, kän, det känns som att han hamnade i ett fack efter Jack Bauer. Det är ju lätt att inte var. Trots att det är så sent i karriären ändå. Ja. Så det, det, det ja. För, för det kom ju sen en revival, så Ja, något år sedan. Ja, några år som var. Några år sen väl. Live Another Day ja, ja, inte det jag menar. Det kan nu kommer man 24 utan kiffer. Ja, ja, men jag tänker ju på den här, mm. där han är med faktiskt. Miniserien. Ja. I live Another Day heter jag. väl. Ja, det tänker Die Another Day in en Ja. Så. <laughs> jag blandar ihop den titeln om jag i huvudet. Men det blir rätt. Den kändes lite onödig. Ja. Alltså, det är bra grejer om man vet Ja. Det sen slutade han Med, sluta, liksom med yeah. lite förrige tecken alltså. Jag tänker inte säga vad som ah, hände alltså. ah. Jag tyckte liksom sista, Det sista som hände I säsong 8 liksom, Det är ett klockrent slut liksom och De kunde sluta slutat Det Var inte säsong 7 som sist? Ja, 8 okay. Så livan eller det är typ säsong 9 Kan man säga Och sen kom ju den här 24 Jag fan heter Ingen om. Ja utan Kiferssonland Och det har inte gått så jävla bra här Nej men folk säger att den faktiskt är Ganska bra ändå mm. Men eh, Vi får ju se eh, Tony Almeida som har yes. Har varit med i, i mm. jag Gör ju någon liten roll där Men hur mycket vågar jag svara på för Jag har inte kommit så långt Jag har typ sett halva säsongen, tror säsongen jag. Okay. jag tyckte de skulle sluta där I säsong 8 eller kanske till mig tidigare kan yeah, kanske till mig tidigare till en pika Det typ säsong 5. Den får en plats på listan Absolut Har vi nu kommit fram till plats nummer sju People have been taken from their homes Things have been done to This could be the greatest threat the world has ever known Plats nummer sju där sätter jag in Taken mm -hmm. Och jag tänker inte på uh, Filmerna eller uh, Serien som baserades på filmerna med Liam Nissen Jaha uh -huh. Utan en ännu äldre serie producerad av Steven Spielberg. Mm -hmm. Jag skulle säga Tom Hanks men nej, jag tror inte han är inblandad i denna serien. Utan det är bara ett Spielberg-projekt. Okay. Börjar 19, 1947 tror jag när äh, rymdskepp kraschar i Roswell. Mm. Och följer ett par familjer i fem generationer tror jag. Från 47 1947 fram till nutid. Väldigt bra skådespel äh, Dakota Fanning är ju grunt i denna filmen också, mm. eller serien yeah. <laughs> så det, det tar jag med Area 51 och utomjordningar väldigt och jag... spilbergskt <laughs> ja det är väldigt spilbergskt yeah. kan, kan vi säga en blandning mellan IT och närkontakt av tredje graden mm. fast mer med 90-tals produktion Ja, 90-talet. Ja, jag tror det är... En, ja, eller 2000-talet. Det är någonstans där över gränsen. Kommer tryck dig till ån när den kom ut. Ja. ja kanske tidigt. 2000 talet tror jag det var. 2001, mm. 2002. Ja. ja, det inte Kattenfärin. Jag var knappt född på 90-talet. Nästa <laughs> Hon är väldigt liten i denna film. Också. Men jag, jag tror det var kom i samma veva som Världarnas krig. Jag tror det kom i 2000... Fem. Fem. Så det 2003-2004 ja. kan jag säga 2004. Mm. Men eh, tio, tio avsnitt. Varje avsnitt är långfilms mm -hmm. Långa. Okay. På 90 minuter typ. Aha. Och det är kul att se. Alla de här skådisarna som är med i första avsnittet åldras ju mer tiden går. Bör mm -hmm. på riktigt? Nej, men jag. Bör på riktigt med makeup och lite så. Och de, bakom kulisserna så säger de själv att det är ju kul att försöka spela min farfar-typ. Mm. Fast med karaktären. Det är lite jobbigt att säga. <laughs> jag är för dångist. Det smälter ut rötter. Ja, ja, ja precis. Mm. <laughs> Nej, men jag tycker, jag tycker att du är snyggt gjort. Det är, och det är väldigt gripande. Mm. Handling och allting. Taken alltså. Men max nummer sju. Oh, Sherlock, if you take one more step I swear I will kill you Sherlock mm, Benny Cumberbatch yeah, Benedict Cumberbatch, sitt stora genombrott Martin Freeman som mm. Dr. Watson Det är alltså Sherlock Holmes i modern tappning mm. i uh, nutida London Jag tror att uh, Martin Freeman kommer att dyka upp någonstans I komedi, <laughs> <Så>. Epsiden, ja. <laughs> ja. Ja, det. Ja, Han är duktig Men jag Sherlock, jag blev golvad redan från första avsnittet och vi har haft några fantastiska säsonger. Det har gått eh, rätt mycket tid mellan för de har varit, deras karriär har tagit fart på allvar. Ja, både Freeman typ och Camelbatch har ju... Ja. Jag tror bland annat uh, Hobbit. Men man spelar inte in The Hobbit på en lördag eftermiddag <laughs> liksom. Det har tagit rätt mycket tid. Och då var det var väl Freeman så fick in Camelbatch i, som smag också i Hobbit va? Ja, det är fullt möjligt. Men ja, de har ändå återvänt till BBC för att spela in Sherlock... Mm. och även om kanske sista säsongen inte var lika stark som men den, följande, är, den så är avslutad det verkar så uh -huh. på det sättet som de avslutar sista avsnittet, men man vet aldrig mm. de är ju lite upptagna liksom. men, alltså tidigare produceringar av uh, Sherlock Holmes mm. har jag känt dem. de har varit lite, så, lite trista och sånt. fram till Downey Downey Jr <laughs> Gaiwitchi Tilltagen. Guy Ritchies ja. version nu. Det känns som den har typ samma anda. Att han är lite speciell. Stenar det? Ja, han är ju lite quirky sådär. Inte jättenära till känslor. Ja, <laughs> precis. Han, är, han ska kalle hård, men det är sånt. Värmen dyker upp efterhand. Liksom. När han träffar Watson så är han en buttra cynisk kalle, men, men han tinar upp allt eftersom de bildar ett starkt vänskapsband. Mm. Sen är det starka jag. Av Arthur Conan Doyle. Och uh, han lyckats anpassa det till uh, modern tid på ett modernt sätt? Ja, ja, ja, det är okay. fantastiskt bra. Väldigt troget. Doyles... Jag har inte läst ja. någon Sherlock Holmes. Ja, men uh, jag tror du det. kanske har hört originalhistorien, typ. Ja, jag, jag har fått för mig att uh, fans av Sherlock Holmes uppskattar sig väldigt mycket. Så. Ja, okay. Jag tror det är... Alltså, när du, när du gör något baserat på något tidigare verk och fans av det tidiga verket gillar det, då har du, då har du uppnått något kan jag tycka. Ja, är absolut. Han lyckats väldigt väl well här och jag kan inte nog uh, rekommendera Sherlock. So då var det dags för din nummer sex. Min nummer sex är faktiskt en ny serie producerad av Netflix. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape You're one of the reasons why Thirteen reasons why Mm-hmm har bara gått Jag tror det kommer inte till tråkigt nog Kan jag tycka för att detta känns som en ensäsongsserie egentligen mm. En äh, flicka begår självmord Hon har äh, sp spelat in på sån här klassiska kassettband Anledningar till varför hon har begått självmord mm. Och eh, de här självmorden, eller de här anledningarna Har hamnat på var sin sida på de här kassettbanden Och det, det slutar i 13 sidor Eller 6 och en halv kassett kan man säga Och varje, varje avsnitt är en sida Och koncentrerar sig på en karaktär då. Men en tunn rad linje som håller det är en kille som hon kommer överens med Men så är, som inte riktigt har den här sociala kompetensen mm. Men för för sig att han är med på bandet också. För det är lite så att hon skickar de här banden till alla de som är inblandade. Jag och min sambo satt oss ner för sig i denna och vi hade lånat ut vår äldsta till mina föräldrar. Och då hade vi lite mer tid till tv-tittande. Mm. Och då slutade med att vi så sju avsnitt på en kväll. För vi kunde inte sluta. <laughs> wow. ja, det är bara Sen kan jag säga att dagen efter ser vi de resterande fem avsnitten. Mm. För det är ju tretton avsnitt. Mm. Det tog upp så många grejer liksom i dagens samhälle. liksom med Mobbing, våldtäkter och allt. Det, mm. ja, det är så... Fruktansvärt och, ja, och väldigt <laughs> <Ja>. Ingen lättsam. <laughs> Nej, det är verkligen ingen lättsamma. Alltså, även då finns det en del skratt också. Alltså, mm. Så det är liksom inte bara mörker på mörker. Utan det är, det är en jävligt bra serie. Så mm. det är verkligen sevärd. Jag kan inte rekommendera den nog. Därför tyckte jag att den förtjänar en plats här på listan. Mm. Även om man inte har sett den så många gånger in. <laughs> Absolut. Men ja, det är nästan viktigt att säga tycker jag. Mm. Max, nummer sex. Dexter från Showtime Och då talar jag om de första fyra säsongerna Som jag hette Trådiga Sen går ner sig, sen rycker upp sig Sen går den ner sig igen <laughs> Och avslutar på botten, tyvärr yeah. Men de första fyra säsongerna är helt fenomenala. Vi har ju då Michael C. Hall Som Dexter Morgan Som jobbar hos Miami-polisen Och analyserar blodstänk På brottsplatser i hans yrke på nätterna så jagar han i fatt de som kommit undan lagen som är riktiga svin och dödar dem. Och ja, lyckas komma undan med det för han jobbar med <laughs> just det. Ja, man, ja, han med. vet hur man ska komma undan. Ja, och eh, tyvärr så är en kollega, en inom citatecken ny seriemördare på spåren så. Alltså. Är det ju han Så han får ja, dubbelt upp ja, Så det blir fruktansvärt spännande Jag har aldrig suttit på spänns så mycket på Ja det är starkt Jag har börjat titta på det. Jag tror jag har sett tre, två eller tre säsonger Ja så. Oh, fall. Så pass ja. mm. <laughs> Men äh, Detta är ju ja, det är ju Lite följetung mm. Men det är ju mycket ett är, det är nytt kapitel varje säsong, kan man Ja säga. precis eller äh, avsnitten och så ibland kan känna att. Äh, mm. Att det nä, nästan som att de drar ut på processen istället. Lägger in lite mellanavsnitt. Ja, det är möjligt. Det tycker jag till exempel känna är problemet med många serier att de lägger till något. Jag tycker mellanakt. Mm. Man bara Filler. känner. <laughs> ja. Filler. Ja, precis. Bara för att. Äh, men vi ska ha så många avsnitt. Alltså. Jag tänker mm. att bland annat. Äh, på något avsnitt i uh, The Flash. Mm -hmm. Där de uh, typ blir fångade i en drömvärld. Eller en musikalvärld. Så det blir. Ja, <laughs> oh, det typiska musikalavsnittet. <laughs> och det är enda. Liksom, det avsnittet uh, fyller i funktionen. är att, uh, att Flash och hans flickvän får ett bättre band i slutet av avsnittet. Mm -hmm. Och detta är en crossover med uh, Supergirl. Så Supergirl fastnar också i den här drömvärlden Så att hon och hennes pojkvän I sin serie får också En bättre relation mm. Men samtidigt känner jag att De kunde lösa det på ett snabbt Och enkelt sätt ändå Så det har alltså behövt ett helt avsnitt till detta nej, nej. Bara för att de skulle ha Något lättsamt mitt i allt ja. Men detta är bara ett exempel Ja alltså. det mm. borde säga att säsong fyra Av det extra som John Lithgow som... Mm. Han, är... Han är fantastisk upptala om det. Jag, jag, jag, såg, jag såg trailern till Daddy's Home vet, som vi pratade om i Will Ferrell. Yeah, yeah. Han skulle ju spela Will Ferrells pappa där. Jag måste kolla upp den. Han har många stränga på sin lyra. Ja, jag tänker ju på både 3 d från för sol, solen mm. Harry and the Hendersons <laughs> cliffhanger ja. där han spelar ja. super superskorki. Och Även i uh, aporna uh, Rise of the Planet of the Apes. Mm. Jag säger att den svenska titeln. Ja. <laughs> Han är ju fenomenal där ju. Ja ja. Och, uh, Jag ser eh Handsome Dons står så bra. <laughs> uh, Vilket fin. Nej, uh, för fan. Oder what the dags för Alex nummer fem. John Sir, I'm told me that our leader is very pleased with your conversion process. Yes, but you know how impatient our leader can be. Even with you. Vi från 1983. Mm. Mm. Är du tre gammal på upplevelsen? <laughs> Nej men jag har sett den på äldre dag kan mm. säga. Ja, det kan säga. Säga. Hade jag sett den eh, När jag var yngre så tror jag att Jag hade nog inte gillat den på samma sätt mm. Kanske lite häftigt med Ödle rumvaros Men här, nu när, man, när jag såg den första gången Det är miniserien Jag tänker på ju ja. så... Hur många avsnitt var den på egentligen? Oh, det var jag rätt svar på Men det var är relativt kort ännu då, då. Ja, men ganska långt ändå får jag minisera för mig. Mm. Push up och ganska <laughs> Ja, Men uh, det är nog inte. Ja, man kan dra referenser med uh, hur uh, Hitler och hans nazister gjorde på 30-talet med judarna. Ja. På samma sätt så, uh, gör utomjordingar med oss typ. Så det är väldigt många fina paralleller där med överlevande från Förintelsen som för. Uh, Uppleva detta ja. i serien och ser deras reaktioner. Ja. och äh, står det så Jag kan tänka mig att en tv-serie från 1983 <laughs> kan vara daterad rätt daterad. Ja, alltså, rent känslomässigt så tycker jag att den håller jävligt bra. Mm. Effekterna de, de är ju väldigt daterade, ju, men mm. rent allmänt så tycker jag att den är väldigt sägad. Mm. Den har någonting som remaken från 2000-talet äh, saknar. Ja. ja den största som man gör för, båda två? Nej, alltså de har ju inte tagit det på samma sätt utan de, de menar, den remaken tar ju mer upp media hur de kan användas yeah. till fördel mm. så det är inte riktigt samma sak men jag tycker, jag tycker remaken var helt okej okay att titta på också yeah. men originalet framförallt miniserien är fruktansvärt bra Mm, sant kör <laughs> Det är väldigt svårt att säga. Kan säga. Ja. Max nummer 5. I have no idea where this will lead us, but I have a definite feeling it will be a place both wonderful and strange. Twin Peaks. Mm. -hmm. 1990 kommer och köra över hela <laughs> världen. Nej, men alltså det har inte funnits något liknande tidigare, det, det liksom Cinematisk tv på något sätt Och mm. eh, tog något ganska etablerat Som ett vanligt en kriminalserie Och eh, går så jävla långt <laughs> Vidare <laughs> Och det blir liksom Övernaturliga inslag Och mörker kom upp Från den här idylliska lilla Orten liksom Och eh, skapade en stämning En atmosfär som eh, jag fick i mig När jag såg den först för sju år sedan När jag gick på tv igen och kommer alltid finnas med mig på något sätt <laughs> ja, Jag älskar det Det är fantastiskt Alltså Man brukar kritisera andra säsongen när det går ner säga, Och det gör det Första är perfekt Typ Andra börjar lika bra Sen efter att mördaren avslöjats Laura Palmers mördare Så, så kämpar de lite med att hitta en ny story Och eh, trampar vatten i rätt många avsnitt men sen med slutet... Alltså då hade Mark Frost och David Lynch hoppat av oss som de gjorde andra grejer. David Lynch gjorde Wild at Heart till exempel. Mm. Men sen med slutet kom de tillbaka och den sista, typ två, och tre avsnitten är wow. Och så slutar man som jävla cliffhanger så att det är omänskligt. Och du fick <laughs> vänta i 27 år och nu har han kommit tillbaka. Och jag har delat fanbasen i två läger får man säga. Får man reda på den här cliffhangerna? Eller? Ja, alltså den har ju lett någonstans. Men var det kommer... Leda har vi ingen aning om. Nu har vi strax över halva säsongen gått. Av 18 avsnitt. Och mm. folk är arga och upprörda. Och, och helt exalterade som jag är idag. För jag gillar ju Devil Lunch i övrigt också. Med allt vad det innebär. Det är konstigt, det är mörkt och det är våldsamt. På, den, på det sättet så är den här serien väldigt mycket Devil Lunch Och inte lika mycket Twin Peaks som det var innan. Men med man av lunch så... Är det ju julafton. Och jag det är väldigt trevligt. Men jag hoppas att jag får lite svar. Och, eh... Jag vill ha Cooper tillbaka. Till som alla andra. Och eh... ja, det är komplicerat Det går inte att <går> gräva så mycket djupare i det. Men eh... det bästa av Twin Peaks är 5 av 5. Och eh, jag älskar det till döds. Mm. Tack för mig. Jag har sett ett eller två avsnitt. Och det kände... räcker inte. <går> jag kände... Det var jobbigt för mig att ta mig igenom. Du mordmysterium mysterier och Mysterier överhuvudtaget. Ja, men det detta kändes som att var bara utdraget, utdraget, utdraget. Ja, tempot kanske lite annorlunda nu än vad det var för 27 år alltså. sedan. Ja, precis. I serier och sånt. Alltså man ja. vaggas in i serien tills man känner sig trygg och det är Och sen det <laughs> så jävligt obehagligt så det finns. <laughs> och mardrömslikt och demoner och... Övernaturliga är väsen och universum. Jag mm, har ju inte kommit dit. Nej, ja, det borde jag. Ha, vi hade inte haft Lost och ArchiveX och sånt där utan Twin Peaks. Nej, förmodligen inte. Nej, för det, det pushar ju. Det, alltså, det är inte bara att det är en bra serie på egen hand, utan den pushar det verkligen för vad man kan visa på tv. Med det sista avsnittet det är det sjukaste jag har sett. På säsong ett, eller två? Alltså, säsong två. Frampiss ja. jag såg till, för ett par veckor sedan. Ett avsnitt på nya säsongen. Det var kukobananas. Ja, jag förstår inte. Nej, okay. alltså, ja, det är fantastiskt men det är, man måste ju vara lite sjuk i huvudet om man ska uppskatta det kanske. <laughs> Nej, men det fördjupar <laughs> världen och eh, förklarar lite grann samtidigt som det skapar några mysterier. Ja, det krävs ingen speciell. Jag tror alla kan ta till sig mm. Twin Peaks i början, men sen får man nog eh, ha lite eh, intresse för det mystiska och övernaturliga. Okej. Okay och kan man ta till sig det så kan man uh, ta till sig serien ja, som helhet. Det, det, det låter ju som en serie för mig. Alltså mm, ja, ut för mig men det, det känns ju inte <gård> så alltså när jag började liksom med två avsnitt. Ja, det är ganska traditionell mordmisterium där. Ja. Men uh, det, uff, det går djupare än så. Och vilda. Uh, <gård> ja, Twin Peaks, ja, ett ska eh, landmark in television. Jag ska, jag ska försöka pressa mig igenom resterande. Ja, det får jag. Det tar sig. <laughs> <laughs> Okej, okay. det hoppas jag. <laughs> yeah. Du är framme på filmen. Där sätter jag in What if it's the Demogorgon? Okay, oh Jesus, we're so screwed if it's the Demogorgon. It's not the Demogorgon! Stranger Things. Oj. Ganska nyligen. En säsong och den är redan så högt rankad. Mm, jag gillar den faktiskt. Jag tyckte den var lite Mhm. Men uh, typ tredje avsnittet in var jag hooked. Mm. Men de andra avsnitten var ju, de var ju tillräckligt bra För att hålla mig kvar ja, Till tredje avsnittet ja. Det är Twin Peaks jag inte lyckades med <laughs> Men det är ju så mycket nostalgi Och lite monster Och ja, men det är ja, Lite Goonies E.T. Ja, väldigt 80-tals Spielberg ja. kan man säga näcka tagga till garden IT så. Ja, man har ju sett lite trailers och sånt kring för säsong två nu och vad det Åh gud, jag kan ja, inte. Det kommer till, kommer till oktober. Uff, jag längtar. <laughs> <laughs> alltså, nä det är en fukt han satt Framförallt om du älskar nostalgi som får mig du och jag. Gör. Mm, ja, det är jättehärligt att säga. Se. Mm. Ser fram emot fortsättningen. Venona Raiders. Mm väg tillbaka kanske. Efter, uh, <laughs> uh, vad var det? Hon, uh, det var snabbt. är det. är det. Det är ett, <laughs> det är en sjukdom, Det är ett byende, det är Inget skrattat Eller Jag börjar med. Är det, ja. det, <laughs> ja, det alltså, i hennes femma ju handlar om fuktum? Uh, ja. ja, det är fuktumet. Ja, det finns ett namn för dem. Jag kommer inte på ja, det. Nej, absolut är som är Ja, det måste ha handlat no någonting om dig. Man tänker på, hon borde väl ha pengar? Mm, ja. Nej, say, jag, jag vet inte. Hon, hon var ju, på 90-talet. Som, ja, som, som, som, som jag förstod det så gick hon lite ner på grund av uh, Johnny Depp. och deras, mm. deras relation var väl lite riktigt bra. Som ja. Hon blev väl lite nöjd att han var otrogen. Och lite mm. sådär, om vi ska gå in på skröner och lite så. Ja, hon verkade lite speciell ja. <laughs> men ja, jag, ingen jag fin, ja. Det är ingen läkare vi ska inga diagnoser ja, men, hon, hon, hon har ju sina äh, positiva sidor också ja, jag ja. tycker hon positiva överväg och de dåliga ändå jag gillar Winona. Ja, jag tycker hon är jättestött och jättetrevlig <laughs> <laughs> trevlig. Mm. Trevlig på, på ett personligt plan vet jag, men på filmen brukar hon vara trevlig ja. hon oh, är, du är duktig nu börjar ja med. Mm. Vad var vi nummer fyra? Den nummer fyra. Sir, Pompeys legions are in the field in battle array. Thank you, Fulvio. Have you forgotten how to salute? I haven't, sir. No excuse, sir. Records sound assembly. Rome. Rome, ja. Sam på BBC och HBO. Mm, jag trodde den faktiskt skulle komma här upp grupp för in där. Ja, ja. Vi kan ha topp fyra, vi kan skramla runt det, men ja, jag jag sätta den här. Det är väldigt spännande att säga vilka de är. Tre resterande ju. Ja. Ja men Första säsongen följer vi Julius Caesar och två soldat och hans med. Centurionen mm. Lucius Ruinus och Solaten Titus Polo. Jag vill ha det lite Star Wars då. Mm -hmm. Titus Polo och Ruinus är Artur Dito och Cipri Fibio. Ja, lite så. En ja, en alltså, alltså, ja, alltså de... levnadsglad, bullrig. <laughs> ja, men det är inte just karaktärerna. Men just att man får följa de här om man tänker schackbröder, de här böndernas resa, det är de som mm. drar dig vidare genom hela historien. Ju. Även ja. de kanske inte har de största betydelserna. Nej, nej, alltså Det är Julius Caesar som drar i trådarna och det är de ja. som liksom följer med på resan. Mm. Ja, det, är inte så. det handlar mycket om Julius Caesars uppgång och fall mm. och mycket om deras de här två killarnas äh, vacklande vänskap kan man säga. <laughs> ja. ja, men, ja det, det är där han ja. tar Det är första säsongen i alla fall. Andra Hastade de lite? De, alltså, de fick reda på att serien var nedlagd typ efter de hade filmat halva säsongen. Så där blev mm. lite rushat där ja. på slutet. Vilket är synd, för de hade tänkt sig flera säsonger till. Vad flera skulle utspela sig i Egypten. Men varför lade de ner? Det var för dyrt, det var den det var, dyraste det, serien de hade gjort så. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Det, för den var ju fortfarande populär och... Ja. Allting. Och som sagt efter att de ångrar sig att de lade ner den blev bara så oh, <laughs> Men vet det kommer kanske en revival där också. Ja, det är populärt just nu. Quite ja. nice. Men det kan väl bli lite fel Att köra en revival också kanske. Kanske bättre att ha de två säsongerna och Ja, om det gör som är rätt avsikt de då går. inte bara för att mjölka på pengar liksom. Ja, men <laughs> nu snackar vi om stora produktionsbolag. De... det här det handlar bara om pengar. Ah, fast inte HBO, de sätter ju kvalitet först Säger de <laughs> Ja, det är ju klart de säger. det ju Men de, de är ju smarta De förstår ju att det är ju kvalitet som säljer mm. De måste ju ha kvalitet för att kunna tjäna pengar Ja, precis det stora hits, de är fortfarande rankas bland populärs mm. Sopranos liksom, of the Wire och sånt där ja. Så ja, hatten av HBO jag har inte älskat dig. Jag är för min favoritseger och lägger ner ja, dem på tidigt. Mycket kärlek till HBO kan jag säga. Ja. Då kommer vi ut ner till de absoluta toppen här. Mm. Min nummer tre är John is speaking to him from the goddamn grave. Sansa Venneki. What? <laughs> Okej, okay. jaha. Uh -huh. What? Vad? <laughs> ja, men jag visst. Vad jag får reaktion. <laughs> ah, jag <är> <laughs> du gärna reaktionen? Nej, det är besviken. att den inte var högre Eller nah, att den var med och Jag, och <laughs> ah, jag är ett fan av sen. <laughs> uh... <laughs> Kanske inte ta upp det. På stort hela skulle man gärna stack tre, men inte mer Alltså, ah, ah, ja, jag, jag, jag är reskan. ska jag älskar... jag älskar Jack Teller. <laughs> <Yes, så. laughs> <laughs> Charlie Dunham Vad? Charlie Dunham Charlie Dunham ja Charlie Hannem. Hannem heter han. Jag blandar, blandar ihop honom och Carl Hannem, kanske från King Kong. <laughs> jag <laughs> kan hända. Ja. Charlie Hannem. Ja, Ron Perlman är så fantastisk. Jo, oh, ja, kanske är en av de bästa prestationerna från hans sida, kan jag tycka. Mm. Annars är han väldigt Ron Pullman-aktig. Mm. Här är han fortfarande lite Ron men på ett helt annat sätt. Det är liksom inte... Katie Segal Jag från vår värsta år. Vilken färgvändning där kan man mm. känna. Ja, det är helt sjukt. Yeah, det är starka skådelsesatser. All yeah. Faktiskt. Som jag förstötte, förstått var hon faktiskt ska från första början. Mm. Hon sjunger ganska mycket i serien också. Yeah. Eller bidrar till låtarna i serien. Hon sjunger, sjunger det i serien så. Yeah. Som jag förstått så har hon varit lite inblandad med Kiss innan. Hon blev Peggy Bundy i våra värsta Kiss? Ja. Inte Kiss för bajs utan gruppet Kiss Ja jag förstår nu. Med Simons <laughs> Jag kommer inte riktigt ihåg hur Men jag fick höra det i När jag satt och lyssnade på ljudbok Mm Detta fick mig lite intresserad av uh, MC-världen För det har varit intressant för mig innan Ja och med tänker på hur den världen är i Sansa Wernicke är väldigt så här manhaftig som jag och dig så förstås det är annars. Ja, och ändå lyckas hålla mig kvar då känner jag liksom att det är, mm. en, det är, en, det är en bra stadsdag. Jag har inte att... svär så mycket. <laughs> jag kan tycka det är <laughs> mest orealistiska scen att de inte... Så du så tycker inte att de svär mycket? <laughs> Nej, jag, jag skulle hagla fax och kacksackar och så. <laughs> Nej, <Jag har> inte... <laughs> Är ja, men det, ja, men det är kanske på grund av uh, vilken, vilket klockslag de spelar. Tänkte tänk jag Jack Bauer som gick ut Damn it! Dammit! Dammit! <laughs> han gick ut och runt och sa: Fuck! Fuck! Nej, precis. Det beror på vilket bolag det är. Ja. Det är inte HBO liksom. Nej, ja, precis. Vad <laughs> var det egentligen? Dem A, det 2000 heller. Eh, ABC kan det? Ej, Jo, det var det, Fox, vad? Fox? Fox. Det var det ett Alltså... Ja, det är nummer tre. Min nummer tre, och så jag återkommer till HBO här. No law at all in Deadwood. Deadwood 2004-2006. Tre säsonger starka som fan. Inte din pappas western <laughs> Det är inte bara Cartwright, det är inte Hachaparal. Det här är rått, smutsigt, stötande och ekligt. Jag och förstår vad de säger. <laughs> <laughs> ja, det är ganska komplicerad språk. Det kan vara svårt att ta till sig om man inte har undertexter eller ett lexikon närvarande. Så, den... så är de flesta amerikaner vill ha subtitles också. Ja, jag har lyssnat på en podcast som heter Hoopercast. De går igenom varje avsnitt. En, är det är den så kallad infokast där man går igenom... Det är någon som har sett innan, det är någon som inte har sett innan. Då ska mm. De ska igenom avsnitt för avsnitt. och Det är väldigt intressant om man är insatt i serien i fråga Mm. och det är väl det det sätter man med. Och det, ja, det är det väldigt intressant. Och ja, jag har rekommenderat den här tidigare och det är så jävla välskrivet och välspelat så det, ja, det är helt har hört fem Och ja, jag kan inte rekommendera den nog. Det är inget för alla, men om man eh, har stark mag och eh, inte är så känslig för fula ord så är det verkligen mm. julafton alltså. Det är Okej. därför du inte gilla Sansa Manneke ifall det var för nej, lite nej, nej, nej, jag Det jag är lite som det... Quentin Tarantino nej, fuck, nej. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck Det, ja, det är jättemär realism <laughs> det var att... Jag kan tänka mig att de går runt och säger Shoot! <laughs> men, ja. <laughs> ja, men jag tror att folk går runt och svarar hela tiden Nej, det kan, det en kan lite bli hårdare från, jargon kan jag det tänka kan, mig att det, det, kan, det kan, ge, kan bli för mycket uh, fax också i... ja det beror ju på kontext och, yeah. och ett sånt uh, oborst att du skitigt ett samhälle som det är så är det ju förutrymligt och i och med, alltså själva dialogen är ju, det är något av det som gör det organellt också Alltså, det är ganska dramatiskt och teatraliskt och den boken som de flesta hade tillgång till det var ju Bibeln. Så det är ju den sortens språk samtidigt som vi kan slänga in lite Kant och kacksackers och <laughs> allt möjligt. Och det beror på karaktären. Alltså det speglar karaktären alltså. Mm. Vad de känner i stunden och var de kommer ifrån. Och allt är så jävla detaljerat utmesslat så man köper det helt och hållet. Och ja, jag har sett den flera gånger och kommer se den igen. Det är... Mysigt ska jag inte säga Men det är, det, är en, det är en intressant plats att återbesöka mm. Och känns historiskt korrekt För första gången Alltså till 100% Weston. Även om en, en, kanske det kanske inte är en västern Råkar utspela sig en västern Miljö Det är 100% kvalitetsdrama Deadwood, tack för mig Tack för dig Max Då går vi in på nummer två Nu börjar det brännas här ja. Min nummer två är What if they send us to North Africa? Men brother's in North Africa, he says so it's hot. Really? It's hot in Africa? Shut up. Band of Brothers. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Jag gillar verkligen inte första avsnittet. Och eh, när jag har sett första avsnittet så Jag jag det åt sidan. Mm. Mm. Faktiskt. Du jag... är hård doma här. Första <laughs> avsnittet han ska vara fuck off. <laughs> <upp. laughs> ja men det måste vara någonting som håller mig kvar. Ja. Det behöver inte vara superbra direkt utan det, det måste vara något som håller mig till nästa avsnittet. Det måste vara mig till nästa avsnittet. Ja. Och ni gärna blomma ut till något riktigt bra. Ibland är ju första avsnittet själva piloten. Alltså. Ja. men det är, det är ju det som är meningen med piloten. Det ska ju lyckas få, i, första fär, i första taget liksom fånga åt producenterna och mm. produktionsbolagen. Som, Kostymerna. Ja. <laughs> Eller tv-bolagen ja. har sagt. Så att de kan ge det ett green light, så att de kan få filma en hel säsong. Men jag är jätte svårt att ta emot uh, David Schrömer. Uh, <laughs> ja, <laughs> ja, men det är det, det som är grejen. Man ser ju Ross gå runt där och försöka vara tuff på uh, uh, upplärningen. Uh, drill. Uh, alltså sån drill sergeant. det är det. Jag har bara sett BTS, en sådana där. Ja, då får mig. det är en blu-ray? Det ska spela så var slått. Det mm, tycker jag det ska göra för. Mm. Det blir liksom bättre och bättre just att den innehåller äh, intervjuer. Mm. Det är nog bara före själva avsnittet börjar. Mm. Så har de intervjuer med folk från det här. The Easy Company som de följer. Ja. Men äh, du får aldrig reda på vem det är. Och det är ju ett bra sätt för att veta liksom mm. då blir det blir spännande. Ja. För annars vet du direkt vem det är som överlever. och Lite så här. Ju. Ja, precis. är ja, snyggt. Ja, det är väldigt ja, snyggt. Väldigt skripande. Jävligt bra också. Mm. Liksom. Det är väldigt många cameos från uh, Colin Hanks. Vi har, mm. uh, jag för mig han också är mig. Han som har blivit jättestor nu. Colin Hanks är väldigt bra i första säsongen av Fargo. Och så måste jag säga. Ja, just det. ni är med också. Mm. Men jag tänker på, han har Michael Fassbender som är också med. Åh, oh, är han? Ja. Han är god. Jimmy Fallon jag har jag en liten, liten roll. Okej. Okay. är inte alls rolig kan jag säga. Ja, är bra. Han är bara med 10-15 sekunder kanske han är med totalt. Yeah. Okay. Jag tror till och med Tom Hanks är med. Ja, men han producerar väl han och ja, som han spelar typ någon fransman eller något sånt. <laughs> väldigt okay. hastigt. så. Yeah. Både han och Spielberg och producerade producerat den här. Och yeah. det är fruktansvärt bra han har göttigt och ha det framför sig. Ja, vi kan jag säga. Den och för att spoila lite Sopranos runt sett hela. Men det är ett väldigt högt rankade tv Så som inte har sett det sin helhet men det finns på bucketlistan Ja, men det är välgjort. Det känns nästan lite som en fortsättning på reda meningen Ryan. Och det är förmodligen reda meningen Ryan som är anledning till att den här serien finns överhuvudtaget. Ju. Ja, jag kan tycka. Så, ja. Så, Så det är din band. serien med hjälp av ja. filmen. Ja. ja, precis. Ni kan <laughs> skita i uh, The Pacific som kom efter. Som typen uppföljning till Band of Brothers. Men det är, ju, det är ju Detta är ju kriget mellan USA och Japan istället för ja. amerikaner i ja. Europa. Ja, jag gillar den. Mm. Ja. den The är är. Pacific. Ja. Ja. Och så har du sätt att Benobrads är. Fjärdligt. Ja, det är fritt. Ja, <laughs> <laughs> ah, jag ska ah, inte tag. Ja. Ah, för jag tycker att det är en det som löt idag. Mm -hmm. Det är inte specifikt specifikt ah, det, det, det var inte dåligt jag, jag, jag lyckades ta mig igenom hela serien faktiskt. Men det var inget som who. Nej, nej. Utan mm. Benon Brother säger hest Det är class. Det är class. Ja, det Mm. Såftigt. Sköt på har vi Max nummer två och jag har en känsla och ett mm de har med knacker. Ja. Har de mycket. Right. Min nummer på kanske. I am not in danger, Schuyler. I am the danger. A guy opens his store and gets shot. and You think that of me? No. I am the one who knocks. Min nummer 2 är Breaking Bad. Breaking MC. Bad. Den hade det på i huvudet övertaget det handlar ju då om en uh, timid kemilärare Spelar av Michael Skolan. Cranston, Michael Cranston. Mm. nej, Brian Cranston Brian <laughs> är duktig på det ja, som får reda på att han uh, är döende i cancer och uh, på sidovägar är reda på att uh, det finns mycket pengar att tjäna i att uh, tillverka metamfetamin och sälja, och så kommer han in på den banan och tvingas samarbeta med en tidigare student och de... Uh, de skapar bra skit och äh, gör så bra de blir den nya grejen på marknaden och äh, Walter White gräver sig djupare och djupare ner i mörket och äh, den här obehagliga världen och samtidigt så är han svågor narkotikapolis och får höra om det här nya kvalitetsknacket på marknaden så han äh, börjar nog fattar samtidigt som Walter White... Äh, nästlas in till toppen kan man säga eller botten, beroende på hur man säger det och sätter allt mer på spel och det, är så, alltså, det som är unikt med den här serien, utom att den är så jävla bra att den börjar bra och sen blir den bara bättre och bättre för varje säsong mm. och pressen blir större och till slut vet man inte riktigt var man ska tillvägen och det är rätt maffigt, så det är en serie som inte går ner sig utan går upp sig och mm. avslutar med en jävla smäll jag har inget ont att det alla skådelser är helt otroliga och de visste vad de gjorde här när de skrev den här Serien Mycket, mycket lyckat. Fem plus. Det är en serie som jag tänkt tänkte ta mig igenom, men liksom datavattnet riktigt som har liksom fått mig att göra det igen. Men jag ska göra det. Ja, gör det. Måste... Så jag Jag tror jag har sett det halva första avsnittet sånt, men såklart. Oj, det var hårt ja, men jag, började, jag började faktiskt titta på den ganska sent Och så tror jag jag somnade mitt i allt ah, ja. Det kan man bli lite oförlig ja. så, så, så det är inte så att den var för dålig liksom. Nej, nej. Ja, det bra. Men jag... den var Men samtidigt, den var tillräckligt bra för att hålla mig vaken <laughs> Sent på natten okay. Men jag ska ta, ta mig igenom den i alla fall Jag kan säga Jag har inte gett den en närlig chans igen Ja men det är fint att jag känner det Ja, ja vi, Innan vi går in på Våra första val Jag misstänker starkt att vi har samma På nummer ett Doktorn kan komma Ja. Spinofängelset! Nej, det är <laughs> ja. inte riktigt. Den hade jag på komedisa, ja. Nej, men jag tänkte att vi kunde gå igenom ett par bublar kanske. Ja. Jag trodde faktiskt att din två skulle vara jag, Claudius. Nej, riktigt så, så rankar han inte. Även de ligger med, nära med hjärtat. Nä. Mm. Men det var svårt. Man har många favoriter. Man har ju levt en del år och sett en del tv. <laughs> I det, man. Nej, men. ser jag som ofta rankas. Högt. Sopranos har som sagt bara sett uh, uh. kanske till säsonger. Uh. SVT reposerade för några år sedan, och sen slutar de med det. Uh. Sen bara slutar jag, och Men uh, jag har omfattat många, jag tänker se jag The Wire inte. har jag sett jättebra, fast inga sånger jag återkommer till gång på gång. På samma sätt. Det är uh. Väldigt välgjord, men inte riktigt uh, så nära hjärtat. Uh, Twilight Zone dyker upp ofta gamla är det 50-60-talet? Ja, det är 50-60-talet. Det kom ja. en långfilm på det på 80-talet. Jag fick uh, ja, lite rabalder för att... Han uh, som dog inspelningen. Ja, det var ju en skådis och två barn. barn ja. Som, ja, det finns ju till och med video, det är ju hemskt att se. Alltså, hur en helikopter ja, kraschar ner på dem. Ja, men den scen alltså, det, verkar ju, det verkar vara något för mig som... Uh... Ja, jag kan tänka mig att, den, <laughs> att jag skulle gilla den. Lite alltså. ja, mysterium. Äh, ja, jag har inte hela sett den, ju, men man kan ju ändå den här. Du, du, Ja, det kan vara något för mig. Ja. Håll i, som ja, du ja, Jag man. har ganska många mm. sätt att och det alltså, ja, Jag har ju lust. Det mm. var en bubla för mig. Det var inte en tiden den eller Heroes på tionde plats. Ja, ja. Jag har faktiskt till och med lust på listan, men ju fler serier jag kom på, ju längre ner jag kom den. Kill <laughs> Ja, så Making a Murderer från Netflix. Åh oh, yeah. ja, det är bara, ja. blev så jävligt bra. Mm. Uh, just den här twisten i, uh, i slutet av första avsnittet det var, oh, shit, vad är detta? Och sen mm. hade jag svårt att sluta titta på den ju. Mm. Och sen även uh, den andra dokumentären som kom efteråt som är uh, ungefär i samma stök. The Keepers. och så uh, faktiskt jävligt mm. Det var om ett mord på en nunna som skedde på 60-talet, slutet av 60-talet. Och de har fortfarande inte kommit fram till vem som mörder henne. Men där är vittnen som säger att de har varit vid kroppen och fått reda, alltså typ vet vem det är. Mm. Eller åtminstone varit inblandad i det. Och så alltså, står in hemska historier om den katolska kyrkan och allting? Så det är ju inte mordet i sig som visserligen är jävligt hemskt och allting. Men mm. Det är allting om, runt omkring som är jävligt intressant också. Yeah. Så den rekommenderar jag starkt om Man blir ju fly förbannad på hur katolska kyrkan att yeah. sina affärer. blir man lätt. Ja. Och ju fler avsnitt du ser, och ju mer förbannad blir mer <laughs> <laughs> En procent mer artist. <laughs> ja, ja, du blir i alla fall lite katolik. Nej. Yeah. <laughs> Ja, man tycker ju nästan synd om de som är troende katoliker och inte de som håller i trådarna. Mm. Ja, det är ju Så mycket skit som kommer på scenen. <laughs> Nej, jag tror inte ja. det Sen har jag ju ja, Rome var också en mm. som var nära på att komma på listan. Ja. Men du gillar den bättre än jag gör. Jag vet inte varför riktigt varför. Du, kanske, du, du är ganska glad i sandalfilmer och sånt. Romaniket. <laughs> <laughs> ja, Sen har vi även Spartacus vad så nära på. Mm, Den gillar... Vilken föredrar du av dem säger ja, du, du ser det som olika serier, jag ser det som säsonger. Ja, det kan man säga. Men äh, det, är ju, det är i alla fall det första jag tycker var bra. Blood med, med, Sand. Ja, med mm. Andy Whitfield. Det jag. var fruktansvärt lökigt de första typ två avsnitten, men sen tog du <laughs> så här. Ja, ja, har jag väldigt pek. Ja men uh, sista avsnittet, wow yeah. <laughs> det, var, det var så synd att han uh, gick bort också ju. Gick han, Andy så. Yeah. Mm. så vi fick en väldigt konstig mm. Pre en prequel yeah. efter det just of the bara yeah. yeah, bar för, bar för att för, uh, de hoppades på att han skulle bli frisk igen nu yeah. för att ge en tid och bli frisk men uh, det var väl halvvägs sin på andra säsongen så gick han bort ju mm. Och då insåg om att han måste bli ersatt. Och då blev det, heter den? Sista? vad? Av tredje och sista va? Nej, det blev två säsonger till. Ja, men efter Gods of Ruina? Ja. Ah, blandar ihop. War. War of the Damned det är fjärde säsongen mm. nu. Sen är det... Ja. Äh, jag kommer inte riktigt ihåg vad tredje säsongen heter. Yay! Ja. Ni är Bloods sex. Gränslös serie. <laughs> och många många skådespelare som man liksom sett i vad ska man kalla det, mer seriösa rollertider. John Hannah. <laughs> Warrior princess. <laughs> ja men alltså lite mer. Yeah. Det är, John liksom, Hannah, jo absolut. Det är lite svårt att säga dem att hålla på med otukt alltså, uh, på det <laughs> ja. sättet som du får lite lugn och timid i Fyra Bröder på en begravning. <laughs> <Ja>. <laughs> lite comic rel relief i uh, mumien. Ah. Så då, sina, då var ju Ja, och nu klockan Det blev det lite så, om man, man sett hela 90-talet där i Sina, var ju prinsess och det är liksom inget naket överhuvudtaget, så helt plötsligt kommer hon och klarar ja. av sig allt där Det får man ändå säga Ja, får <laughs> <Ja. laughs> ja, det är väldigt, väldigt, väldigt väldigt, väldigt mycket naket Ja, man ska inte vara pryd om man sätter sig där ja. ner och Nej, Man ska det... inte säga tillsammans med sina <laughs> föräldrar och <eller> barn eller <laughs> Nej, definitivt inte <laughs> Men detta, detta, detta är ju från tv-serien Nej, inte tv-serien utan tv-kanalen Stars, med detta, ja. ja Och ja, detta blev ju nästan en ny våg av HBO-serier nästan, av Stars Ja, och Showtime Det är väl samma, det, liksom... ja, det är väl som Ja, tillhör samma då Jag vet att de serierna finns ju även på HBO så jag vet att de har något HBO Nordic jag kanske Ja, ja, ja. Så jag vet inte om de har något litet samarbete ihop. Mm. Det har jag att svara på. De fick, det kommer ju en uppföljning efter Spartacus som, som heter Da Vinci's Demoner eller Da Vinci's Demons. Mm. Som återspelar det handlar om såklart om leonardo Da Vinci. Med mycket sex. i <laughs> <Yeah. laughs> Men uh, sen vet jag inte om Masters of Sex också i Stars. Det kan mycket väl vara. Michael Sheen. Yeah. Ja, ansatt. ja han sett. Jag har sett något avsnitt, men ja nej, fastnat. jag har fastnat det där. Men eh, sen kom stads med Black Sails, som ah, jag lika bra att ha hamna på den här listan. Uh, vad är det det pratas sen om Black Nej, äh. inte om Black utan detta är, ska vara händelseförloppet innan. Skattkammaren. Mm. Så hur. Eh, Robert Louis Stevensons. Precis, så det är hur eh, han, kaptenen, ja. Vad heter han? hur han kommer fram från mm. okänd till ökänd. <laughs> ah. ah, så det, det är spännande, så vad de in eh, faktiskt. Blackbeard och lite så här. Mm. Detta liksom är en, ingen piratserie som påminner om gamla piratfilmer och sånt, utan du får ju mycket influenser av uh, Pirates faktiskt. Uh, Pirates mm -hmm. of the Caribbean. Mm. Fast mer uh, <laughs> <tillbaka. Historik. laughs> Mer rött. Och, uh, ja. Blodigt och mycket sex där också. Mm. Men då, du får ju ingen Jack Sparrow tack och lov, men läs lite mer nyanserade Pirates. Det stort sett korrekt. Kan man. Möjligtvis. Men, men mer intressanta skulle jag vilja säga. Ja. Som det, så det får man ju vilja titta på pirat. Ja. Helt enkelt. Black Sales. Sen även uh, Walking Dead. Ja. Det är det värst på plöts du säger. Den var väldigt länge på min lista. Men så kände jag. Har du tappat det? då? Nej, det tycker jag inte. Mm. Utan, uh, det, det är alltså så verkligen lite så. Jag börjar jag bra med sex avsnitt på första säsongen bara. var. Det bara sex avsnitt. Det var bara sex avsnitt. är ja, jag sett. Jag är jätteimponerad men sen hörde jag skit om säsong två och sen har jag inte hoppat på. Men jag har att jag ska inte ja, lyssna upp. Jag jag, ja, ja, jag, jag jag känner det för jag visste alltså just då visste inte jag att detta var baserat på en serietidning. tidning. Mm. Utan jag bara kände att alltså, hur ska de kunna liksom bygga vidare på detta? Ja. Yeah ett känner som är blir lagom sen blir det lite mer. Jag tycker det är det första avsnittet. Wow. det ja, Det var, ja, var, var skitheftigt alltså, hela säsongen är skitheftigt. Då man skjuter åt barn typ. som en zombie. Ja. Som, ja, starkt. Sen blir den lite ja, andra säsongen är lite sämre faktiskt. Så det kan jag hålla med om. Men sen började det liksom bli bättre och bättre. Det nu, nu, nu när de kommit in på åttonde säsongen tror jag det är. För Seed säger jag Fear the Walking Dead. Ja, den har jag inte börjat titta på än. Mm. Men de säger att den håller åt samma klass. Nej. Den är fortfarande bra, men inte samma klass. Vad jag har hört. Som Ag Agents of S.H.I.E.L.D. Samma universum, fast lite lägre budget. Ja. <laughs> Men nu, nu när de kommit så här långt jag tror det är väl åttonde säsongen med att tar helt fel ute som ska börja nu till hösten. Då är det äh, zombies liksom en äh, sidogrej nästan. Alltså att mm. Det är inte de, de som är det största hotet utan det är alla andra människor mm. runt omkring. Och där kommer väldigt äh, starka karaktärer och, som man både kan älska och hata. Så när, det, det gillar ni. Ja men äh, den jävligt på serie och äh, cliffhanger inför säsongen som gick var ju brutal kan jag säga. så så det är ja, så är det en... framåt tog som faktiskt... två och framåt. <laughs> ja, men det är faktiskt en bra serie. Ja, de senaste säsongerna har ju haft, haft 16 avsnitt bara så. Mm. Det är väl ganska lagom. Ja, det är det? Det är mycket nu sen alltså. Ja, det, <laughs> det. är det kanske. Men man undrar var vi 20-25 avsnitt per sång så är det, är det ganska lagom. Det är mer mainstream-serier nu. Kabel-tv är mycket 10-12 avsnitt. Ja, men då har man ju insett att det blir för mycket med 20. Mm. För då blir det väldigt mycket utfyllnadsavsnitt. Kvantitet istället för kvalitet. För så är det ju fortfarande med till exempel Diario, och Flash och alla de här serierna. Ja. Då är det runt 20-25. Med en nätverk ja. kallar det. Network. Ja. Kabel. På yep. en cable så tror jag vi har en gemensam. Nummer ett. Yes. Winter is coming. Nummer ett. Game of Game Thrones. Thrones. <laughs> ja, den är, Vi är inte i hamn riktigt än. Nej, det ska väl komma. Nu har precis. Vi är inne på näst sista säsongen. Ja. Yeah. De blev, de blev kortare och kortare <laughs> Ja, för längre avsnitt Fast kortare av säsonger mm. Men det gör inte mig något Nej, de i blir... hem på ett snyggt sätt <laughs> Ja, de, de, de vet ju om De har ju fått anteckningar av Författaren ja, Och han är ju inblandad i produktionen också Ja, så... han har skrivit klart böckerna Men uh, han har ah, en god idé om han, hur det ska Han är sluta. Ja, fuck, igen. <laughs> <laughs> du har skrivit sig 90-talet <laughs> Wrap it up <laughs> Jag vill ha pratat om den här sen förut. Den är exemplarisk. Många som hatar den utan att ha sett den. Vad fan gör det? Ge mig en lista med många. Vad är det? Jag ska skriva till dig. Ja, det är hur bra Ja, men Den sidan jag nämnde om innan som klankade ner på nålen i din Dunkirk-recension där den sidan har ju fått... Någon skribent som har lagt upp lite hat mot den här serien. Eller hat och hat. Alltså, du har ju skrivit om den. Du har ju olämpliga och. Uh... Att den är avskattad. Nej, men. men <laughs> Så, våldtäkt och kvinnofientlighet kanske. Och uh... sånt där. Men som ju är helt alltså, på plats i sig. Alltså, det handlar om en kontext. Ja, ja, uh... Det är en realistisk fantasivärld mm. på den sätt Alltså, allt yeah. är så genomtänkt yeah. Och saker som, alltså beslut som någon fattar I ett tillfälle kan spela roll I flera senare mm. Det är så snygga planteringar På det sättet ja, det, det känns som att allting har en mening mm. Alltså De bara, har liksom inte bara slängt in grejer liksom. ja, men Det löser sig nog I framtiden Som lust Det ja, <laughs> känns som att det finns en uttänkt karta mm. liksom, och ska spela ut Till slut Ja, för det, det, det känns ju ganska viktigt när man går in med en serie kan jag tycka. När man, ska, mm. man måste ha en början och ett slut. Ja. Sen kan man ju baka in fler historier. Bygga ut det på det sättet. Ja, jag tror det är... Ju... Bara kasta sig ut. för att stup och bara hoppas att det löser ja. ja. Då brukar det inte bli lika bra. Okay. Ja, för det, det blir liksom inte genomtänkt på samma ja. sätt. ju Då kan säga jag förtjäna och dör för tidigt. Liksom. Ja. <laughs> Medan vissa borde... Fått i alla fall en säsong till. Du tänker på Rome. Oh, ja, och Deadwood. Fast de på senaste veckan, senaste dagar har jag hört att uh, HBO har uh, kontaktat vissa skådespelare som varit med i Deadwood om, om de är tillgängliga. Så det kanske blir en uh, film där som har slutat. Som vi fick uh, lovat oss för tio år sedan. Men, uh. <laughs> nu är det <laughs> en år senare. Tyvärr förlorar vi Powers Booth för mm. en månad sedan. Men... Uh, de ska nu kunna skriva runt det. Yes, det avslutar vi förtjänar, Vi fans. Rome, vet inte? Äh, det är nog så att jag. har inte mm. något med om. Men jag vet inte riktigt om man ska bygga vidare på den historien eller? Nej. men alltså, är framtiden för. Ja, vi fick ju en fortsättning på Twin Peaks. Du är jag tacksam för. Annars, jag 24 är väl. De har vi planer där. Det har man alldeles säkert. Mm. Men där, där är bubblor som jag missar i Homeland- Mm, homelike. På, det påminner mycket om 24. Ja, verkligen. Det är som men går lite mer in på det personliga med Claire Dens mm. Som har sina bekymmer. Mm. Jag har Folkummer. inte sett senaste sången än. Nej, ja, det jag väl. Men första var ju. Wow! Mm. Det blev rätt guldvärlden. Alltså. Och då har vi. ju Damien Lewis. Damien, Damien Lewis. Men det är första sången då han som är faktiskt en varit, varit student Ja han har varit fångad av en äh, terroristcell. Ja. Och så tar man hem honom och pumpar honom på information, men så är man ja. ju säker på om man har konverterats, om man är ja. terrorist eller Claire något. Daines, så ja, har det stora misstänker mis, misstankar ja. mot honom. CIA-agent. Och hon har ju sina problem. Det får man inte säga. Jag kommer inte ihåg vad de här sjukdomarna heter, men... Hon är monodepressiv. Ja, så var det, det kanske. Ja. Ja, jag låter vad jag, jag, jag, jag sa. Det var ett tag sedan jag såg men den är ju jävligt bra den bipolar. också. Bipolär. Vi är inga rikare, vi ska inte sätta Nej. Men det är väldigt bra serie. Fruktansvärt bra. Mm. Påminner mycket om 24, men lite mer kanske i nuet. Mm. Den är mer action, men den är mer mm. 24 är mer drama. action, ja. <laughs> ja. Det är faktiskt karaktärsdrama, kan man säga. Mm. Och Damien Lewis är ju med Band of Brothers, som jag drömde nice. innan nu också. Mm. Många återkommande ska vi säga Eller många, ja. Demi Lewis och Martin Freeman ja. Men uh, om vi återgår till uh, uh, vår etta Varför mm. är Game of Thrones så jävla bra? en perfekta mixen av allt som gör ett bra drama ja, men det, är, <laughs> det finns fantasifrån element, men vem ogillar drakar liksom <laughs> Många och, människor kan säga. Nej, för helhet. Och liksom välsvarvade karaktärer på en sätt. Det, sättet. det här finns ju en uh, kort sammanfattning av de, uh, de säsonger som har gått. Sammanfattad av uh, Samuel L. Jackson. Yeah, yeah. Som är fruktansvärt rolig att, <laughs> att lyssna på. Jajam. Han, han, han tar ju upp de här med dagarna hela tiden. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Men nej. Uh, att, äh, jag har svårt att sätta fingret på vad som är så jävla bra med. Nej, det är svårt. Man får till en snygg mix. Mm. Alltså. Det är humor som inte allt Eiland. <laughs> ja. Humor, bra skådespel, intriger som är baserade på historiska... Ja, det är exempel, alltså. Red Wedding. Jag tänker mer på ryssarnas krig. har ju influerat väldigt mycket. Mm. Och Red Wedding tänker jag faktiskt på Stockholms blodbad. mm -hmm. Ja, hade också sin ursprung i någon historisk kändelse. Ja, för jag sitter och lyssnar på P3, tror jag är, P3 hist, historia mm. deras bröd. Och de hade om. Äh, jag vet Stockholms ja. Och när de berättar liksom hur... De sitter och festar med Christian Turan i Stockholm. och mm. Det är fest och allting. Och så helt plötsligt så stänger hans vakter på portarna. Och är det bara, jag, jag får ju Red Wedding. Ja, <laughs> det har inte hört om. Det. Men äh, det, är det är ju ingen som dör på den festen med Christian Turan. Utan det sker i efterhand. Uh -huh. Men hela, hela det här konceptet, känner, det var liksom Red Wedding över det. ja. ja. Att äh, ja, det så musiken spelas och... Vakterna runt omkring de stänger portarna medan ingen säger. Och... Ja, jag såg på bonusmaterialet en dokumentär om det. Och då berättar de om ursprunget det var någon engelsk. Ja, men kan mycket väl säga. Men tidigare de bjöd in. Men, ja. Och nördar dem. Ja, men det är gäftigt att de tar avsån i liksom historiska händelser. Så mm. väver in det skapar en realistisk fantasyvärld. Ja. Med sig i jävla bak på alla sätt. Ja. Och ja. Det är... Lustigt, vi har nummer ett här och det är en serie som inte ens är avslutad. kan vi bara ja. hoppas på att en <laughs> seglar i hamn. Ja, ja, är det, det, det som är så otroligt med denna är ju att du, du kan säga om flera säsonger Gud ja. bara för att upptäcka fler grejer. Liksom. Ja, ja, det, jag är det fortfarande liksom. osäker på alla släktträd och familjeband. <laughs> det är ja, men Man blev ju väldigt intresserad alltså, mm. om historien. Alltså alla, alla släktors <laughs> historieträd och allting. Alltså, ja. Är det det är verkligen en serie som gynnar av att se om. Liksom. Ja. Det är som en lök vid fällagor. Laird. Ågårs hals Ja. Ja, Djup, komplex, våldsam, sexy, rolig. Mm. Game of Thrones. Då kör vi på det. Mm, vi står för den här listan och ja. uh, vandrar vidare. <går> I tv <går> Och eh, eftersom här det är något passande till arkivet så blir det inget rotande i arkiven den gången heller. Ni kan ju bidra med era Ja. Ge oss. Ja. Så tar vi upp det Ta upp snitt. om vi är helt fel ute. Pay <laughs> Kan ni skriva i eh, kommentarsfältet på Facebook. Hashtag på <laughs> Eller på hemsidan också. Det går ju också jättebra. Ja, men jag ser favoriter. Ja. så ses vi snart i ett avsnitt. eller en special. Absolut. Tack för den gången. Tack tack. Du har lyssnat på projekt om rullar med Alexander och Max. Du kan maila oss på podcastsnobolovfilmtropolis.se. Du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook.